Második fejezet, Segélykiáltás Másnap kilenc óra után öt perccel léptem be közös nappalinkba reggelizni. Poiró barátom, mint rendesen. Ilyenkor éppen a második lágytajás feltörésével foglalkozott. Az arca felragyogott, amint beléptem. Hogy aludtál? Köszöntött örömmel. Kipihented már a retentes átkelést? Szép tőled, hogy ilyen út után is pontosan jelesz meg a reggelinél. De bocsáss meg, a nyakkendőt ferdén áll. Megengedett, hogy megigazítsam? Valószínűleg ismerik már erkülpoárót a rendkívüli kisemberkét. Magassága öt láb, négy hüvelyk, a feje olyan, mint a tojás, és egy kicsit ferdén hordja. Szemei zöldes fényben csillognak, ha valami izgatja. Merev katona bajusz, és hallatlanul méltóság teljes modor jellemzi még a barátomat. Megjelenése mindig kifogástalan és divatos. Szenvedélye a rend. Nem tudja nézni, ha valami ferdénál áll, vagy valahol folt van vagy valakinek félre csúszott a nyakendője. Szenved, ha valami rendetlenséget lát, és addig nem nyugszik, amíg helyre nem állítja a világrendet. Rend és rendszer az életeleme. Bizonyos megvetéssel visetetik a könnyen elérhető bizonyítékok iránt. Lábnyomok, cigarettahamu és más elfél dolgokról az a véleménye, hogy ezek nem elegendők semmiféle probléma tökéletes megoldásához. Ilyenkor hihetetlen önhintséggel verdeste furcsa formájú fejét, és nagy önerégültsége jegyezte meg. Az igazi munka itt bent folyik, a kis szürke sejtekben, barátom. Sose feledkezzél meg ezekről a kis szürke sejtekről. Belevetettem magamat karos székembe, és Poéro üdvözlésére lustán megjegyeztem, hogy egy órai hajó útkále és Dover közt igazán nem érdemli meg a rettenetes jelzőt. Poéro, kezében a kanállal, erejesen visszautasította a megjegyzésemet. Szó sincs róla, az ember egy óra alatt egy öröké valóság is végig szenvedheti. Éppen egy angol poétátok mondta, hogy az időt nem órákkal, hanem szívveréssel kell mérni. Na igen, de Browning biztosan valami romantikusabb dologra gondolt, amikor ezt írta, és nem a tengeri betegségre. Azért, mert ő is angol volt, tipikus sziget lakó, akinek a lamancs nem imponál. érvelt Poirot. Óti angolok, pezzeg másképpen áll a dolog nálunk. Képzel csak el, hogy egyik hölgyismerősöm a háború kezdetén Osztendébe menekült. Itt valóságos idegkrizi sem ment át, mert csak hajón lehetett tovább menekülni. Ő pedig írtózott, de rettenetesen írtózott a tengertől. Mit csináljon? A bósok minden nap közeledtek. Csak képzeld el magadnak a borzasztó helyzetet. Nos, és mit csinált? Kérdezszem kíváncsian. Hát szerencsére a férje praktikus ember volt, és ami fő, nyugodt. Az idekrízis nem nagyon hatotta meg. Egész egyszerűen fogta és áthozta a feleségét. Természetes, hogy mire Angliába értek, a nő félig halott volt, de azért még lélegzett. Poirot komolyan bólintott, én is igyekeztem megtartani komolyságomat, már amennyire lehetséges volt. Barátom hirtelen valósággal kővédermet, drámai mozdulattal a pirított kenyertartóra mutatott. Hát ez már mégiscsak sok, kiáltotta. Mi az, mi történt? meg meghökenve. Nézd, kérlek, ezt a darab kenyeret, nem látsz rajta semmit. Kikapta meg megbotránkoztató szertet a többi közül, és az orrom elé tartotta. Hát ez mi? Háromszög. Négy szög, de még csak nem is kerek. Van ennek egyáltalán valamilyen formája? Találsz ebben valamilyen szimmetriát? Én egyáltalán nem. Hát bizonyára közönséges cipóból szelték. Próbáltam menteni a helyzetet, hogy megnyugtassam. Poeró megvetően nézett végig rajtam. Milyen bölcs az én Hastings barátom? Mondta gúnyosan. Hát még mindig nem érted? Megtiltottam, hogy ilyen cipót tegyenek az asztalomra. Ilyen lehetetlen alaktalan szeletet. Meg kellene tiltani a pékeknek, hogy ilyen csüssenek. Van valami érdekes a postában? Poirot elégedetlen arccal rázta a fejét. Még meg sem néztem a leveleket. Különben sem jön mostanában semmi érdekes. Az igazi nagy bűnözők, akiknek rendszerük van, szinte eltűntek a földszínéről. Az utóbbi időben csupa szörnyen banális csip volt. Izenrólag elveszett ölebeket kellett megkeresnem előkelő hölgyek részére. Az utolsó valamire való ügyecske? Hiszen emlékszel. A gyarli gyémántok ügye volt, s annak is már hány hónapja. Lemondóan hajtotta le a fejét, miközben én majdnem elnevettem magam. Föl a fejjel, poáró, Lesz ez még másképp is. Bontsak fel a leveleidet, hát ha feltűnik a látatáron valami komoly ügyecske. Poáró mosolygott, felvett az ügyes kis kést és kezdte felvágni a tálcán heverő borítékokat. Számla, megint számla. Öreg napjaimra könnyelmű kezdtek lenni. Aha, Gsepp írt. Úgy? Hegyeztem a fülémet, mert a Scotland Yard felügyelője nem egyszer indított el érdekes eseteket. Semmi különös, csak megköszöni, mert úgy nélik a maga módján, hogy az ébőri ügyben átcsekítettem egy homályos ponton. Boldog vagyok, hogy rendelkezésére állhattam. Na és hogyan köszöni meg? Kérdeztem kíváncsi, mert ismertem Jeppet. Nagyon kedvesen. Azt írja, hogy koromhoz képes nagyszerű pofa vagyok, és nem sajnálja, hogy beledugtam az orromat ebbe az ügybe. Ez olyan jellemző volt Zsepre, hogy nem állhattam meg, hogy ne vigyorogjak. Poiron nyugodtan folytatta a olvasást. Felkérnek, hogy tartsak felolvasást a helyi cserkész csapatnak. Forfan grófni nagyon örülne, ha meglátogatnám. Bizonyos, hogy megint elveszett a kiskutyája, Na és az utolsó levél? Ó. Úgy megváltozott a hangja, hogy hirtelen ránéztem. Figyelmesen olvasott. Aztán eném tolta a levelet. Olvas csak, barátom. Ez aztán nem mindennapi eset. A levél erélyes, karakterisztikus kézvonásokkal idegen papírfajtára volt írva. Villa Genevieve, Merlinville-sur-Mer, France. Tisztelt Uram! detektív szolgálataira volna szükségem, de bizonyos oknál fogva, amelyeket csak később közölhetek önnel, nem akarok a rendőrséghez fordulni. Több helyről hallottam már önről, és tudom, hogy ön nem csak kivételes tehetség, de tudja azt is, hogy mit jelent ez a szó, diszkréció. Részleteket természetesen nem bízhatok a postára, csak annyit mondhatok, hogy egy titkom miatt napról napra életveszélyben forgok. Miután meg vagyok róla győződve, hogy a veszély közvetlen, ezért nagyon kérem, ne vesztegesse az időt, és azonnal jöjjön Franciaországba. Ha megsürgönzi, hogy mikor érkezik, kocsit küldök Önnek kelébe. Nagyon lekötelezne, ha minden folyó ügyét abba hagyná, és kizárólag az én ügyemnek szentelné magát. A költségek nem számítanak, különben is hosszú ideig lesz szükségem a szolgálataira. Lehet, hogy közben el kell utazni a Santiago-ba is, ahol hosszabb időt töltöttem. Természetesen az összes költségeket viselem. Még egyszer kötöm az ügy sürgősségét, maradtam kiváló tisztelettel. P. Renaud Az aláírás alatt még egy gyorsan odavetett, alig olvasható sor volt. Az Istenre kérem, jöjjön azonnal. Visszaadtam a levelet, miközben éreztem, hogy gyorsabban ver púzusom. Na végre, mondtam, ez igazán nem közönséges história lehet. Az már bizonyos, a bolintott Poirot elgondolkozva. Persze, rögtön indulsz, folytattam. Poirot igenlően intett, miközben láthatóan mélyen elmerült gondolataiba. Végre összeszedte magát, és az órára nézett. Harcvek közben nagyon komoly volt. Kedves barátom, itt nincs vesztegetni való időnk, mondta hirtelen. A Continental Express 11 órakor indul a Victoria pályaudvarról. De azért ne kúj nem késünk el. Még arra is van időnk, hogy 10 percig beszéljünk a dologról. Természetesen elkísérsz. Hát... Semmi hát, vágott a szavamba Poáró. Magad mondod, hogy a gazdádnak most nincs rá szüksége néhány hétig. Na igen, igen, szabadkoztam. De ez a renő úr nagyon hangsúlyozza, hogy az ügy bizalmas természetű. Lári Fári, majd én beszélek vele. Úgy rémlik, hogy valahonnan ismerem is ezt a nevet. Igen, van ilyen nevük az is, dél-amerikai milliómos, lehet, hogy ez az. Egészen bizonyos, hiszen Santiagóról is ír. Már most Santiago Csillében van, Csile pedig Dél-Amerikában. Helyben vagyunk. Drága poárom, mondta egészen felelkesülve, ebből dohány néz ki. Ha sikerül a dolog, megvetjük cégünk vagyoni alapjait. Az még nem olyan bizonyos barátocskám. Az ilyenféle gazdag ember nem mindig dobálja a pénzét. Láttam egyszer egy közismert millió most, aki egy egész zsúfolt villamoskocsit felforgatott, csak hogy megtalálja elejtett félpeniét. Szótonul bevettem ezt a bölcsességet. Engem, folytatta poáró. Nem is annyira a pénz vonz ebben az esetben. Természetesen kellemes, hogy szabad kezünk lesz, és a nyomozásnál nem kell időt vesztegetnünk. De van valami bizarr ebben az ügyben, ami izgatja a fantáziámat. Mit szólsz az utóirathoz? Mi a véleményed? Gondolkoztam. Világos, hogy az illető nagy önuralommal írta a levelet, de a végén izgatott lett, és a pillanat hatás odafirkálta azt a pár kétségbeesett szót. A barátom azonban erélyesen rázta a fejét. Tévedsz. Nézd csak meg, az aláírás majdnem fekete, Viszont az utóíraton a tinta teljesen kifakult. Látom, mondtam türelmetlenül. Mondj ő, barátom, mondta föl a vállait Poiró, neki kímeld a szürke a dolog egészen világos. Mössző ott megírta a levelet, nem itatta le, mert előbb gondosan akarta olvasni. Azután, nem ösztönösen, hanem tervszerűen írta hozzá az utolsó szavakat, és csak azután itatta le a papírlapot. De hát miért? Pár blő, hát azért, hogy ugyanazt a hatást érjál nálam, mint amit elért nálad. Hogyan? Hát úgy, hogy bizonyos legyen az eljövetelemben. Újból átolvasta a levelet, s nem volt vele megelégedve, nem találta elég komolynak, ezért írta hozzá az utolsó sort. Elhallgatott, majd csendesen folytatta, miközben szemei abban a különös zöldes fényben égtek, ami a belső izkarom jele volt nála. Már most, kedves barátom... Miután az utóirat nem a pillanat hatása alatt, hanem tudatos hidegbérrel került a levélbe, megállapítom, hogy az eset sürgős és olyan hamar kell nála lennünk, amilyen hamar egyáltalán csak lehetséges. Merlin tűnőtem elgondolkodva, hallottam már róla. Poebro bólintott. Egészen kis hely, de elegáns magyarázta, bulony és kálé között körülbelül félúton fekszik, bizonyosan hamar divatos lesz. Gazdag angolok kapták fel, akik csendben akarnak élni. Te, én azt hiszem, hogy ennek a Monsieur van itt valahol egy ház Angliában is. Ha ez az a Renau, akire én gondolok, feleltem, akkor valóban van háza a ben ha jól emlékszem. Sőt, Herfordsírben nagy birtoka is van. Egyebet nem igen tudok róla, a társaságban nem sokat szerepel. Hallottam, hogy nagy dél-amerikai érdekeltségei vannak a City-ben, és életének javarészét Csillében és Argentínában töltötte. Rendben van, egyelőre ez is elég, jelentette ki Poirot. A többit majd meg tudjuk tőle magától. Gyerünk csomagolni. Egy kis kézi podjász, és azonnal takszin a Viktóriához. Na és a grófnő? Kérdezte mosolyogva. Töröldöm is én a grófnővel. Bizonyosan valami szürke kis eset lett volna. Miből gondolt ezt ilyen határozottan? Na igen, mert komoly esetben nem írt volna, hanem személyesen jött volna ide. A nők ilyenkor nem tudnak várakozni. Ezt jól jegyez meg magadnak, Hastings. 11 ütött az óra, amikor vonatunk kigördült a Viktória udvarról Dover felé. Pár perccel előbb Poáró Monsieur Mösszi hogy mikor érkezünk. Oda vagyok a megdöbbenéstől, Poáró, hogy nem hoztál néhány bevált gyógyszert a tengeri betegség ellen, jegyezte meg csípősen, reggeli beszélgetésünkre célozva. Barátom, aki figyelmesen tanulmányozta az eget, szemrehányóan nézett rám. Hát te nem ismered Lavernié kiváló módszerét? kérdezte. Nálam mindig beválik. Az ember egyensúly gyakorlatokat végez, a fejét balról jobbra forgatva, mélyen ki és belélegzik, és a lélegzetvételek között hatig számol. Hm, dörmögtem, megunodta ezt az egyensúlyozás, és a számolás Santiagoig vagy Buenos Aires-ig, vagy mit tudom, én, hol akarsz kikötni. Micsoda gondolat, csak nem képzeled, hogy santiago megyek, pedig Monsieur Renault arról beszélt a levelében. Mert nem ismeri elkőt módszerét, legintet fölényesen a barátom. Én nem szaladgálok ide-oda, nem utazgatok és nem izgulok. Én itt helyben dolgozom. Végezte be Poirot, és jelentőség teljesen a homlokára ütött. Ez mind nagyon szép Poirot, de azért mégis attól félek, hogy bizonyos dolgoknak nem tulajdonít az elegendő fontosságot. Elvégre sokszor előfordult már, hogy egy-egy új a tettes vallomásához és letartóztatásához vezetett. Az is bizonyos, hogy így módon nem egy ártatlan embert akasztottak már fel. Vágott vissza Poirot szárazon. Az csak nem tagadott, hogy az új lábnyomok, a cigarettahamú, a sár és egyéb támpontok, amelyek ez a részletek gondos megvizsgálása nyomán jutunk, szinte életbevágóan fontosak. Ez természetes, és sosem mondtam, hogy nem. A gyakorolt megfigyelő és a szakértő sok hasznát veszi, de vannak mások, az erkülpoárók, akik a szakértők fölött állnak. Ezek a szakértők összehordják a tényeket, mások viszont kitalálják a büntetrendszerét, rendszerét, a tények sajátos sorrendjét, az eseményeket logikusan levezetik és mindenek fölött. Megállapítják az eset igazi lélektanát. Vadásztál már rókára? Egyszer-kétszer vadásztam már, mondta megütközve a hirtelen fordulaton. Miért kérdezed? Ebben ugyan rókavadászathoz szükség van kutyákra? Vadászkutyákra bizonyára ezt akartad mondani? Igen. Szóval nem szálltál le a lovadról, és nem szagláztad végig a terepet személyesen, bauból kiáltásokkal. Akaratlan is elnevette magam, mire Poiró jó folytatta. Na látod, a kutyák dolgát hagyta csak a kutyákra, és tőlem erkül poáróltól se kívánt, hogy kinevetessem magam azzal, hogy nedves üvőn négy kézlábászkáljak, ábnyomokat tanulmányozzak, szigarattahamú gyűjtsek, nem beszélve arról, hogy őszintén megvalva, meg sem tudom őket különböztetni egymástól. Emlékezz csak vissza a primus express rejtelmeire, a jó zsepp végig kutatta az egész vasútvonalat, s amikor visszatért, én, noha ki sem mozdultam a szobámból, pontosan megmondtam neki, hogy mit talált. Szóval azt akarod mondani, hogy Jeff feleségesen vesztegette az időt? Legkevésbé sem, tiltakozott poáró, Az ő bizonyítékai megerősítették az én elméletemet. Ha azonban én jártam volna utánuk, ez már valóságos időpocsékolás lett volna. Általában így van ez úgynevezett szakértőkkel. Ha visszaemlékszel a kézírással kapcsolatos tanulvállomásokra a kevendis esetben, akkor eszedbe fog jutni, de az egyik tanácsos kérdéseire a tanúk azt vallották, hogy a két kézírás azonos, mire a védelem bizonyítékokkal állt elő és kiderült, hogy különböző kézírásokról van szó. A szakértői vélemények rendesen nagyképűek, és mi az eredmény? Valami, amit mindenki már az első pillanatban is tudott. Az írás nagyon hasonlított John Kevendis írásához. Már most a búvár azzal a kérdéssel találja magát szemben, hogy miért. Egyszerűen azért, mert vagy valóban Kevendis írása, vagy pedig azért, mert valakinek célja volt azzal, hogy mindenki azt higgye, hogy ez valóban Kevendis írása. Kedves barátom, azt hiszem, elég pontos választattam kérdéseidre. Ezek után Poirot jelentőségteljesen elhallgatott, mert azt hitte, hogy teljesen meggyőzött. Felesleges mondani, hogy Poéro tévedett. A hajón tudtam okosabbat is csinálni, mint hogy barátomat megszólalásra bírjam. Az idő ragyogó volt, a tenger oly básanyos, mint egy kis tükre, és igazán örültem, hogy Lavernier metódusa megint bevált, és Poéro mosolygó csatlakozott hozzám a kelei kikötésnél. Itt egy kis kellemetlenség vált ránk, mert nem küldtek el én kocsit, amit Poirón a tulajdonított, a sürgőnyünk valószínűleg megkésett. Tekintettel arra, hogy a költségeket fedezik, kocsit fogadunk. Mondta teljes lelki nyugalommal. Egy pár perc múlva már a világ legrozogább taxi-en felé. Határozottan jó kedven volt. micsoda csoda gyönyörű idő, szóltam. Ez igazán kellemes kirándulás. Neked talán igen, én rám azonban komoly munka vár. Lári Fári mondtam kedélyesen. Te egyszerűen mindent ki fogsz deríteni, biztosítod Mr. Renaud testi épségét, eltaposod a reménybeli gyilkost, és Glóriával fejed körül fogsz elvonulni. Túlságosan optimista vagy, barátom? Egyáltalán nem. Annyi az egész, hogy bizonyos vagyok a sikerben. Elvégre tavaly az egyetlen és felülmulhatatlan erkülpoáró. De a barátom az egyszer nem ugrott be. Komolyan nézett rám. Hastings, mondta szemrehányóan. A skótok azt mondanák rólad, hogy féj, ami körülbelül azt jelenti, hogy vészmadár, és valóban az is vagy. Butaság, különben is sértegetsz, tiltakoztam tréfásan. Azt igazán nem akarom, tehát félek. Félsz? Mitől? kérdeztem csodálkozva. Nem tudom, de valami különös előérzetem van, amit nem tudok megmagyarázni, felelte Poáró Tétován. Olyan komolyan beszélt, hogy akaratom ellenére magam is elkomolyodtam. Érzem. Folytatta csöndesen, hogy ez nagyon nagy ügy lesz, hosszú és fáradtságos, és a problémát egyáltalán nem lesz könnyű megoldani. Szerettem volna megkérdezni még, hogy mire gondol, de éppen beérkeztünk a városkába. Lasítottunk, hogy a villazsénévijev után érdeklődjünk. Csak egyenesen előre, uraim, keresztül a városon. A villazsénévijev a városon túl félmérföldnyire fekszik, akarva sem lehet eltéveszteni. A tengere néző hatalmas épület. Megköszönve az útba igazítást, folytattuk utunkat a városon át. Egy útalágazás ismét megállított bennünket. Öreg paraszt lassan felénk, megvártuk és ismét kérdezősködtünk. Volt ugyan egy kis villa az út mentén, mindjárt ott, ahol megálltunk, de ez túl kicsiny és rosszoga volt ahhoz, hogy az legyen, amelyet keresünk. Kapuja közben kinyílt és egy lány jött ki rajta. A villa Genevieve? felett kérdésünkre. Egy pár lépés innen jobbra, uraim, látnák is, ha nem kanyarodnék az út a sofőr megköszönte és elindult. Engem valósággal megbűvölt a lány, aki még mindig a kapuban állt, egyik kezével a kapufélfára támaszkodva és figyelt bennünket. Imádom a szépet, és az a lány nem mindennapi szépség volt. Nem hiszem, hogy bárki is el tudott volna menni mellette, hogy meg ne bámulja. Magas volt, karcsú, mint egy nimfa, és aranyhaja úgy szikrázott a napfényben, hogy megesküdtem volna, hogy ez a lánya a legszebb, akit valaha is láttam. Nem állhattam meg, hogy hátra ne forduljak, csak azért, hogy tovább lássam. Jupiterre, kiáltottam föl. Hátod ezt a fiatal istennőt? Poiró aggodalmasan felhúzta a szemöldökét. Baj lesz, ha te már is istennőket látsz. Akasszanak fel, ha nem az volt. Lehet, nem vettem észre. Felt a vállat vonba. Micsoda, hát te meg se azt a lányt. Ámélkodtam. Barátom, két ember ritkán lát egyformán. Tért ki Poiróz egyenes válasz elől. vagy készség únyosan tette hozzá. Te például egy istennőt láttál, még én? Na, de hagyjuk ezt. Miért? Nos, ha éppen tudni akarod, én csak egy nagyon ilyet tekintetű lányt láttam, mondta Poiró nagyon komolyan. Ebben a percben nagy zöld kapu elé értünk, és egyszerre mind a felkiáltottunk. A kapu előtt hatalmas városi rendőr állt feltartva a kezét, annak jeléül, hogy nem folytathatjuk útunkat. Nem lehet bemenni, uraim, mondta. De mi műsor Rononval akarunk beszélni. Szóltam, ez az ő vilája, ugye? Igen, uram, de. Poirot előre hajolt. De? kérdezte rekedten. Nos, Monsieur ott ma reggel meggyilkolták, felelte a rendőr szárazon.